Пеки такими страшними. Я передумав покидати Каїр. Принаймні не зараз. Танки на площі поки що не стріляють. У готель ніхто не ломиться, їсти є, що. Цікаво було, чим воно закінчиться. У кімнату зайшов власник готелю, нібито попрощатися. Сказав, що заночує сьогодні у товариша, той живе десь неподалік, ми хором побажали йому доброї ночі, а раб подався до виходу, але у дверях зали обернувся, згадав щось. Я тут порахував, скільки ви винні за вечерю. Я помітив, що він тримає в руках вирваний з блокнота аркуш. Говорячи, хазяїн готелю чомусь дивився не на нас, а на Хасана, Хоча, можете не квапитись. Це почекає до завтра». Все гаразд, озвався росіянин, витираючи хусточкою руки. «Кажіть, скільки з нас?» Араб розплився в посмішці, театрально перерахував усіх, хто сидів за столом, по тому морща чолоба, зобразив напружені обрахунки і голосив. «Ну, з кожного приблизно по двадцять два долари». Він зиркнув на аркуш у руці і, всміхаючись, іще ширше уточнив. «Гараз не буду таким дріб'язковим, двадцять один! Якби не телевізор, в кінаті стало б тихо, немов у труні!» Я зиркнув на Марко. Італієць отопіло втелющився в стіл, перевів погляд на Хасана. Менеджер аж згорбився і почервонів. «Що він міг зробити?» Зрештою озвалася Мія так звали дружину Марко. «Двадцять один долар з кожного?» – перепитала дівчина. Так, безсоромно дивлячись і увічі, підтвердив раб. Я зиркнув на миску, з якої ми всі накладали рис. «Скільки його там?» «На долар два, не більше. А курячі стегенця? Ще доларів вісім, навіть якщо рахувати по тарифу для туристів. За столом нас було дванадцятеро, Менеджер, його помічники, постояльці і полісмен, що переховувався в готелі, навіть припустивши, що працівники «Кайростарс» не платитимуть за вечерю, власник готелю отримав за один вечір 150 баксів. Не слабий підйом. Решту вечора провели мовчки. Хазяїн «Кайростарс» безповоротно зіпсував кінцівку дня. Звісно, ніхто з нас не нарікав, інших варіантів просто не було. Не хочеш платити – не їж. Проте гіркий осад, що лишився після інциденту, ніяк не проходив. Він гірше за тих, хто грабував Каїрський музей, пробурчав Марко. Флорентійць говорив достатньо голосно, аби його почули. Я сидів перед телевізором заклавши ноги на сусідній стільчик і переглядав події дня, що минав. Аль-Джазіра показувала добірку моментів відзнятих журналістами каналу, введення військ, святкування на Тахрірі, палаюча штаб-квартира НДП, інтерв'ю Захі Хаваса і розбомблені горішні поверхи Головного музею країни. Далеко за стінами готелю, певно над центральною площею глухо чавкав гвинтокрил. І попри все, то був непоганий день. Не було бійок, кровопролиття слізогінного газу. Не було безпідставних погроз іноземцям, яких випадково занесло в каїд. У повітря витала надія, що Мубарак невдовзі зречеться президентського поста, і стовписку на тахрірів гамується, розмокчеться саме по собі, Як доброякісна пухла. То був хороший день. Субота, 29 січня. Останній спокійний день. Бедлам. Ніколи не недооцінює сили дурних людей, Які зібралися у Великій Кіні. Невідомий англійський автор. Коли в одному місці збирається разом сила, на люду, добром це не закінюємо. Не знаю, хто це сказав, але слова золоті. Години минали, люди на Тахрірі помалу варилися власному соку. Недільного ранку працівники готелю скупчилися біля телевізора. Вімкнули Аль-Джазіру, це вже стало традицією. Як і вчора, вони нетерпляче чекали нового виступу хосні Мубарака, у якому він, майже непевно, оголосить про відставку і все налагодиться. Народ розбредеться, будуть вибори. Словом, вони чекали, що ситуація владнається, і все буде добре. Тоді ніхто й подумати не міг, що добре вже було. Я заспав і з'явився на сніданок пізно. В залі нікого, крім Хасана, не було. «Морнінг!» — привітався я. Менеджер кивнув. «Он твій сніданок!» «Дякую!» «Я сівся за стіл. Що нового?» «Є дві новини. Погана і добра. Валяй добру спершу. Вімкнули інтернет. Чудова, а погана. Вчора згоріла будівля Верховного суду. Безпристрасно докинув Хасан. «Угу!» «Невесело», – гмикнув я. «Вигоріли всі документи і сервери. Двісті тисяч кримінальних справ перетворились на попіл». «Навіщо демонстранти це роблять? Вони ж тільки погіршують ситуацію». Єгиптянин кисло посміхнув. «Думаю, це провокація». Підпал здійснили перевдягнуті працівники спецслужб. «А музей?» «І музей теж їхніх рук справа». За ніч романтичний настрій вивітрився з голови, і я знову повернувся до думок про те, що слід вилетіти з Каїра раніше, ніж 6 лютого, не так через острах ескалації конфлікту, як через усерднення.